Vi går vidare i profeten Jeremias bok och det här andra och tredje kapitlet hör ju ihop därför att det är en enda sång, en klagosång men också en kärlekssång. En kärlekssång som har den som har denna sorgliga sidan, det är den, den försmodda kärlekens sång. Kommer tydligt fram i tredje kapitlet, 20 vers. Herren säger, men. Men, så som när en hustru är trolös mot sin make, så har ni av Israels hus varit trolösa mot mig, säger Herren. Och profeten som får frambära det här budskapet, han Får i 22 versen fram det här också omvändelsebudskapet. Så vänd nu om ni avfälliga barn. Så vill jag hela er från ert avfall. Och så fortsätter han att bedja. Och beder på det här sättet. Jag ser, vi kommer till dig. För du är Herren, vår Gud. Sannoliken bedrägligt var vårt hopp till höjderna. Blått tomt larm gav oss bergen. Sannoliken, det är hos Herren, vår Gud, som frälsning finns för Israel. Men skändlighetsguden har förtärt frukten av våra fäders arbete. Allt ifrån vår ungdom, deras får- och fäkreatur, deras söner och döttrar, så vill vi nu ligga här i vår skam och blygd må hölja oss. Ty mot Herren vår Gud har vi syndat. Vi och våra fäder, ifrån vår ungdom ända till denna dag, vi har inte velat höra. Herrens, vår Guds röst. Och det kan vara värt att säga någonting om vilket sammanhang i historien som profeten Jeremia uppträder i. Det är så att han börjar sin verksamhet under konung Josia. Men innan Josia kommer, som var en gudfruktig person och som Gjorde upp med avgudadyrkan. dyrkan. Så hade den värsta perioden i judas historia inträffat. Under kung Manasse. Kulmen. I förfallet. I juda personifierades av Manasse. Man kan läsa om honom i andra kungabokens 21 kapitel. Och det är just hans synder som profeterna Jeremia. Och Hesekiel anklagar det judiska folket för. Inte anklagar, men dömer. Eftersom konungens synder drabbar hela folket. Jeremias 15, kapitel och fjärde vers. Och jag ska göra dem till en varnagel för alla riken på jorden. Till straff för det som manasse. Hiskias son, judakonung, har gjort i Jerusalem. Vad gjorde Manasse i Jerusalem? Jo, det står som sagt om det i andra konungabokens 21 kapitel, 16 versen. Det står att han utgöt oskyldigt blod i så stor myckenhet att han därmed uppfyllde Jerusalem. Från den ena ändan till den andra. Och det var förutom alltså att han införde så mycket avgudadyrkan. Konung Josia gör upp med detta. Enligt en profetia som hade uttalats redan av Guds mannen i första konung av Boks trettonde kapitel. Han som ropar mot altaret i Betel. Det står, mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sa, altare, altare, så säger Herren. Se åt Davids hus ska födas en son vid namn Josia. Han ska på dig slakta prästerna som antända offrätt på dig. Och ben ska man, få, ska man då bränna upp på dig. Det är första konungabokens trettonde kapitel och andra vers. Detta skedde då under konung Josia. Det blev en väldig uppgörelse med avfall och avgudadyrkan. Men det var för sent. Därför manasse hade redan ställt till allt för mycket skada. I andra konungabokens 23 kapitel kan vi läsa om alla konung Josias rättfärdiga gärningar. Men eh, i, i slutet av kapitlet så står det trots allt i 26 versen så. Dock vände Herren sig icke ifrån sin stora vredes glöd. Då nu hans vreda hade blivit upptänd mot juda. För alltid var med manasse, hade förtörnat honom. Kanske finns det anledning att fråga: Vem är världshistoriens manasse? Eller varför inte ställa den frågan? Vem är vår svenska historias manasse? Och profeten Jeremias uppdrag och uppgift är onekligen otacksam på det viset. Han får helt enkelt steg för steg liksom föra fram det här budskapet. Att det kommer en dom, det kommer en invasion, det kommer en deportation och det judiska folket kommer att föras bort i fångenskap och vara i Babel i 70 år. Jeremia fortsätter att uppmana till omvändelse i fjärde kapitlet i Jeremias bok. Vi läser. Om du omvänder dig. Israel seger herren. Ska du få vända tillbaka till mig. Och om du. skaffar bort dina styggelser. Från min åsyn. Ska du slippa vandra. Flyktig omkring. Då ska du svära i sanning. Rätt och rättfärdighet. Så sant herren lever. Och hedna folken ska välsigna sig i honom och berömma sig av honom. Ja, så säger Herren till juda män och till Jerusalem. Bryt er ny mark och så inte ut bland törnen. Omskär er åt Herren, skaffa bort ert hjärtas förhud. Ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram så som en eld och brinna så att ingen kan utsläcka den för ert onda väsendes skull. Förkunna i Juda, kung gör i Jerusalem och påbjud. Jag stöt i basun i landet, ropa ut med hög röst och säg, församla er och låt oss fly in i de befästa städerna. Res upp ett baner som visar åt Sion, bär ert gods och dröj inte, till jag ska låta olycka komma från norr med stor förstöring. Ett lejon drar fram ur sitt snår och en folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då blir dina städer förstörda så att ingen kan bo i dem. Så hölj er nu i sorg direkt, klaga och jämre för Herrens vredes glöd upphör icke över oss. På den tiden säger Herren ska det vara förbi med konungen och förstarnas mod, och prästerna ska bli förfärade och profeterna stå häpna. Fram i vers 10 här nu, och då står det så att profeten utropar. "Ak herre, herre, svårt bedrog du sannligen detta folk. Och Jerusalem då du sa, det ska gå er väl. Svärdet är ju nära att ta vårt liv. Men Gud svarar inte på det här. Men det finns ett besläktat ställe i fjortonde kapitlet. Då han svarar. Och vi ska gå dit och titta på det. Det heter så här då. I det fjortonde kapitlet. I trettonde versen. Profeten invände. Då sa jag. ak herre herre. Profeterna säger ju till oss. Ni ska inte se något svärd, ej heller ska hungersnöd träffa er. Nej, en varaktig frid ska jag ge er på denna plats. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Lögn, syn och tommas båda, domar och fåfängligt tal, och sina egna hjärtans svek, är det det profetera för det. Ja, det var ju svar på tal. Men i fjärde kapitlet så är det alltså så att profeten klagar och uttrycker sig på det sättet, att det är som att Gud har bedragit sitt folk, va? Jag sa, herre, herre, svårt bedrog du sannoliken detta folk och Jerusalem, då du sa, det ska gå er väl. Svärdet är ju nära att ta vårt liv. Det var som att, att han hade lyssnat på de här falska profeterna och fått det intrycket att det här var ett budskap från Gud. Och det måste ju ha varit för honom då väldigt frustrerande att få ett helt annat budskap från Gud. Ja, och den här frustrationen kommer inte sällan till uttryck i hans profetiska bok. Hur är det? Har du lyssnat till falska profeter och trott att deras budskap kommit från Gud? Då är det kanske tid att höra profeten Jeremia. Han kan förstå. Hans budskap kan hjälpa vi hoppar fram lite i kapitel 4 och kommer vi till ett märkligt ställe här jag kan ta kapitel jag kan ta från 22 versen Herren talar då Ja, mitt folk är oförnuftigt det vill ej veta av mig det är dåraktiga barn och har inte ett förstånd visa är det till att göra vad ont är men att göra vad gott där förstår det ej och sen talar profeten själv och då gör han en upplevelse som han uttrycker sig på det sättet jag såg på jorden och se den var öd och tom och upp mot himmelen och där lyste inte ett ljus jag såg på bergen och det bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och då fanns där ingen människa. Och alla himmelens fåglar hade flytt bort. Jag såg mig om och då var det bördiga landet en öken. Och alla dess städer var nedbrutna för Herrens ansikte. För hans vredes glöd. Det här är ju en märklig upplevelse som profeten gör. Och det påminner ju faktiskt om en till sina delar om ett annat ställe i skriften. Har vi inte läst någonting liknande någon annanstans? Jo, i själva begynnelsen. Då Gud skapar allting. Då får vi läsa om ett tillstånd som påminner om det här. I första Mosebok. I de första verserna där det heter att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och mörke var över djupet och Guds ande svävade eller ruvade eller tädde sig som en ostadigt flämtande låga över vatten. Och Gud sa det, då talar Gud, när det är så mörkt, när det är så öde, då talar Gud. Och det här är någonting som den här profeten också måste gå igenom, hamna i det mörkret, hamna i det ödsliga så att säga läget. För Gud kommer ju att tala till honom och förutsäga inte bara kommande straff, domar, utan också verkligen ge löften om nåd och om frälsning. Det är märkligt med profeterna och med profeten Jeremia. Han började alltså verka under den tid då konung Josia regerade i Israel konung Josia som själv kom alltså till eh, världen och till makten på grund av en profetia som uttalats århundraden tidigare av en anonym profet han kallas bara för gudsmannen från juda och vi läste hur han kom på Herrens befallning till Betel det var då när Konung Jerobeam hade avfallit med de tio stammarna i Israel och börjat införa ett, ett avgudaväsen i form av ett par kalvar. Och det var altaren där, det var ett altare i Betel och gudsmannen från Juda ropade mot altaret. Tänk vad märkligt va? hur han ropa mot altaret ska han kunna ropa mot något annat mot människorna, mot konung men han ropa mot altaret det profetiska budskapet är verkligen inte alla gånger lätt att få fram det har inte lätt för sig det är någonting som Jeremia också fick känna på profeterna måste be Gud om vishet Guds viset förstår nämligen att rätt adressera saker och ting. Och Jeremia var inte främmande för profetiska demonstrationer. Vi kan läsa om hur han fick ett budskap till konungarna i hela världen. Den då kända världen i Jeremias 25 kapitel så får han gå med en skål en skål full med vredesvin och ge alla konungar att dricka I, runt Medelhavet och i den fruktbara halvmånen och allt vad det här området då omfattade. Men i 27 kapitel så får han gå med ett ok till konungar som kommer till Jerusalem på besök. Oket han får gå med till några konungar som kommer till Jerusalem eller till deras sändebud. Det handlar alltså om att de måste, de måste alla vara klara över att Nebuchadnezzar, konungen i Babel, kommer att invadera och göra dem underdåningar. Men skålen med vredesvin, Då omfattar alla, även konung Han ska dricka ur den sist av alla och alla ska de bli berusade. Det här är ju en dröm naturligtvis, eller en syn. Han kunde ju inte gå runt hela Medelhavet och runt alla de här länderna. Men det var ju en syn han såg. Men oket, det var ganska verkligt och konkret. Det var ok som han fick eh, skaffa och gå med till de konunga sändebud som kom till Jerusalem och bära fram budskapet om en kommande dom. Ja, det gäller att vara vaksam och vi får be Gud om hjälp att han eh, hjälper oss finna de rätta Medlen och metoderna det är faktiskt så att den kristna församlingen har Ett profetiskt uppdrag En kristna församling har ett profetiskt uppdrag Och det är faktiskt så att det handlar om Att gå till konungarna på ett sätt Eller det eller Att på rätt sätt tolka uppenbarelsebokens budskap vad är det för någon kvinna som aposteln Johannes får se i uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel? Och vad är det för ärende? Han menar att alla kristi tjänare har att vedergälla henne. Det står i uppenbarhetsbokens artonde kapitel. Sjätte vers, det heter så. Vedergäll henne vad hon har gjort. Jag ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk med hon har iskänkt. Det vill till då Och riktigt kunna både peka ut och på alla sätt med de demonstrationer som är ändamålsenliga avslöja. För hundra år sedan så hölls ju ett stort ekumeniskt möte i Stockholm som sammankallades av den dåvarande ärkebiskopen för Svenska kyrkan Natans Söderblom. Och media, vanliga media då Dagens Nyheter och andra, de var ju helt fascinerad och imponerad av all denna kyrkliga prakt som då samlades i, i kyrkorna i Stockholm och även i Uppsala och man skrev om de här olika skrudarna och olika prelaterna eh, hundra år senare så firas det här eh, minnet då och i senaste numret av tidningen Midnatsropet så finns ett par artiklar ägnade åt den här omständigheten. och Broder Bern har skrivit en artikel. Universell frälsning, eller Jesus. Och det heter så här, bara ett stycke. det är många ekumeniska strävanden som äger rum idag. Där man för bara några decennier sedan aldrig skulle kunna tänka sig att det skulle förekomma på det sätt. Det gör bland fria församlingar. Något väldigt allvarligt är att dessa ekumeniska strävanden visserligen för kyrkoblock och religioner närmare varandra. Men det för oss inte närmare Jesus. Därför är det så viktigt för oss att tydligt ta avstånd från dessa sammanhang och göra som Hebrebrevet säger. Låt oss gå ut till honom. Till Jesus utanför lägret och bära hans vanära. Den bibelversen tror jag att vi kan applicera på denna kyrkoekumeniska rörelse. Ja, är, det, är det så, Det är väl det verkligen ett avslöjande. Det finns också en artikel här. 2025 året och kyrkoekumeniken jubilerar. Med påminnelser om vilka protester som förekom då. Från frikyrkligt håll, från pingströrelsens håll. Nu får vi läsa i tidningen Dagen rapporter som praktiskt taget ger intryck av att vara på liknande sätt, alltså fascinerade. Av kyrklig prakt och kyrkliga skruder som en gång de, de profana medier var då, 1925. Det är ett avslöjande här som jag tror är viktigt. Och det är som sagt tidningen Minasropet som förmedlar. Och några från... Maranata-församlingen var också och delade ut tidningen ropet utanför det här sammanhanget. Då man firade årsminnet av Natans Söderbloms möte. Profeten Jeremia delade ut och och vi delar ut tidningen ropet. Vi vill inte lägga ok på människor, men... Vi vill att sanningen ska komma fram. Och det är faktiskt så ibland. Det är sorgligt att människor måste varnas. För att man i själva verket håller på att skaffa ett ok. Som egentligen inte alls någon skulle behöva bära. Det är underbart om evangelium för att utföra sin frälsande mission. Det handlar om att bli befriad från ok och bördor. Det har det gjort i alla tider. Och det kommer då att handla om, så länge evangelium predikas. Detta evangelium, sa Jesus, detta evangelium om riket ska bli kunna i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Det är en stor glädje om det evangeliet blir mottaget. Men blir det inte det, då får vi sjunga sorgesång som profeten Jeremia